231. Paracletul martirizat Mani s-a născut la 14 aprilie 216 în Babilonia, la Seleucia, Ctesifon. Potrivit tradiției, tatăl său, Patec, a auzit vreme de trei zile la rând o voce care îi poruncea să nu mănânce carne, să nu bea vin și să se țină departe de orice femeie. Tulburat, Patec s-a afiliat unei secte gnostice a botezului El-Casaiti. el, el se scrie în el capa a -S a i t Copilul lui Patek s-a născut infirm. El era probabil șchiop. Când a atins vârsta de patru ani, tatăl său l-a luat alături de el pentru ca să-l crească în comunitatea elcasaită. Vreme de mai multe 20 de ani, din 219-220 până în 240, Mani a crescut și a fost educat într-un mediu de mare fervoare iudeocreștină. Prin urmare, nu se poate subestima importanța elementelor creștine în sinteza manicheistă. Și totuși, vocația religioasă a lui Mani s-a manifestat în opoziție cu teologia, escatologia și ritualele creștine. Două revelații, primite la 12 și 24 de ani, descoperindu-i propria sa misiune, l-au silit să o rupă cu secta elcasaiților. Mani însuși ne-a transmis conținutul acestor revelații. Un înger i-a comunicat mesajele regelui Paradisului Luminilor, Dumnezeul Suprem și Bun al Maniheismului. În primul mesaj îi se cerea să părăsească comunitatea tatălui său. Cu 12 ani mai târziu, în 240, un al doilea mesaj îl dorea să treacă la acțiune. Citez, a sosit vremea pentru tine să te manifesti public și să-ți proclami cu glas tare doctrina. Închei citatul. Nota 16 După tradiția maniheană, profetul a părăsit secta de botezători de bunăvoie. Totuși se pare că a fost mai degrabă exclus de ierarhii sectei. Închei nota. Nu cunoaștem mai deloc lucrarea spirituală care l-a transformat pe tânărul plăpând într-un apostol nou bosit al unei noi religii a mântuirii. Ignorăm de asemenea motivele care l-au decis să întreprindă prima sa călătorie apostolică în India din 240-241 până la începutul lui 242 sau 243. Nota 17 Oare spre a se sustrage vreunei măsuri a guvernului pe care începuturile propovăduirii manihene l-ar fi neliniști. Oare pentru a se instrui în doctrinele budiste sau din motive, ca să meargă pe urmele Apostolului Toma și să câștige comunitățile creștine deja întemeiate aici? Închei nota. În orice caz, contactul cu unii reprezentanți ai spiritualității indiene a avut consecințe atât pentru Mani cât și pentru India. Chemat de noul rege Shapur I, Mani s-a dus la Belapat, capitala sasanizilor. Și a fost adânc impresionat de profet și a acordat libertatea de a predica lui și misionarilor lui în tot imperiul. Era recunoașterea oficială a noii religii și data a fost cu evlavie reținută 21 martie 242 sau după un alt calcul 9 aprilie 243. Suntem slabi informați în legătură cu biografia lui Mani în vremea domniei lui șapur I, de la 242 la 273, ceea ce înseamnă că nu se cunoaște aproape nimic din viața profetului, cu excepția începutului celor două revelații, convertirea lui șapur și sfârșitul, disgrația, moartea. Ceea ce pare sigur este faptul că a menținut relații bune cu regele și că a întreprins călătorii de propovăduire în tot Imperiul Iranian până la granița sa orientală. În plus, el a trimis numeroase misiuni în interiorul Imperiului și în străinătate, în Egipt, în Bacteriana, etc. În aprilie 272, Shapur moare și fiul lui, Hormist, îi urmează la tron. Mani se grăbește să-l întâlnească. El dobândește de la noul suveran înnoirea scrisorilor de ocrotire și autorizația de a merge în Babilonia. Sarabia abia un an mai târziu, Hormist moare și tronul îi revine fratelui său, Bahram I. Soma să se înfățișeze Regelui, Mani sosește la Gundeșapur după o călătorie care poate fi considerată drept supremul său turneul pastoral, vizita de adiu a apostolului în locurile tinereții sale și în bisericile cărora le dăduse naștere. Nota 18 Potrivit tradiției, Mani s-a adresat însoțitorilor săi, citeți priviți-mă și săturați-vă de mine, copiii mei, căci cât privește trupul, mă voi depărta de voi. Închei citatul, închei nota. Într-adevăr, încă de la sosire, el este pus sub acuzație de căpătenia magilor, inflexibilul Mobet Carter. Propovăduirea lui Mani susține întemeitorul intolerantismului mazdean, abate supușii de la religia oficială. Întrevederea cu regele se desfășoară într-o atmosferă furtunoasă. Când Mani își proclamă caracterul divin al misiunii, Bahram izbucnește. Citez. Deci ce ți a fost făcută ție această revelație și nu nouă, care suntem stăpânitorii țării?" Închei citatul. Manii nu poate să răspundă decât, citez, așa e voința lui Dumnezeu. Închei citatul. Condamnat, el e înlănțuit și aruncat în închisoare. Lanțurile, trei la mâini, trei la picioare, unul la grumaz, îi împiedică orice mișcare și greutatea lor în jur de 20 de kilograme îi provoacă atroce suferință. Patima, pe care Maniheeni au desemnat-o prin termenul creștin crucificare, se prelungește timp de 26 de zile. Nota 19. Într-o emoționantă rugăciune, Mani îl imploră pe Dumnezeul său. Citez. Am arătat calea pentru fii înălținii. Am îndeplinit poruncile tale, pentru care am fost trimis în lumea aceasta. Acum, lasă-mă să ating pacea eliberării ca să nu mai văd chipurile vrășmașilor și să nu mai aud vocea lor răsunătoare. Dă-mi acum marea coroană a victoriei. Închei citatul, închei nota. Totuși, profetul a putut să primească vizita coreligionarilor săi și tradiția a conservat, transformându-le numeroase episoade edificatoare. Mani sucumbă la 26 februarie 277 la vârsta de 60 de ani. Trupul lui a fost rupt în bucăți, capul expus la poarta orașului și resturile a la câini. Imediat după moartea profetului, Bahram a ordonat o represiune necruțătoare a mișcării maniheene. Biserica maniheană părea că se năruie definitiv. Totuși, ea nu a încetat să se dezvolte în decursul secolelor, propagându-se în vest până în peninsula iberică și în est până în China.